Піт стиснув кулаки. «То чому ж ти тоді дозволив Болверстану і іншим піти звідси?» Вигукнув він з болем в голосі. «Тобі слід було передбачити небезпеку?» «Ну, скажи, Джеремі, як я міг стримати їх? Ми ж так домовились. А потім, чим вони змогли б допомогти мені, якби навіть і залишились тут?» Піт нічого не відповів і Блад додав. «Бачу, що ти і сам це розумієш. «То я піду, візьму капелюха, тростину, шпагу і поїду на берег. Накажи приготувати шлюбку». «Ти віддаєш себе в руки Бішопа!» – застеріг його Піт. «Ну, це ще подивимось. Йому не вдасться взяти мене так легко, як він собі уявляє. Я ще можу кусатись». І засміявшись, Блад попрямував до своєї каюти. На цей сміх Джеремі Піт відповів прокльонами. Якусь мить він нарішуче тупцював на місці, потім неохоче спустився по трапу, щоб розпорядитися відносно шлюбки. «Якщо з тобою щонебудь трапиться, Пітере», – сказав він, коли Блад спускався з борту корабля, – «то хай стережеться полковник Бішоп! Можливо, що ці п'ятдесят хлопців зараз, як ти кажеш, і байдужі, але хай я лусну, якщо вони будуть байдужими, помітивши зраду!» «Та що зі мною може трапитись, Джеремі?» «Не хвилюйся, обіцяю тобі, що повернуся на обід». І Блад спустився в шлюбку, яка чекала на нього. Проте хоч він і сміявся, а добре знав, що Піт має рацію. Сходячи цього разу на берег, він наражається на велику небезпеку. І, можливо, саме тому, ступивши на вузький мол біля невисокої стіни форту, замбразур якою стерчались зловісні жерла важких гармат, він наказав грибцям чекати його тут. Може статися, що йому доведеться спішно повертатися на корабель. Не кваплячись, він обійшов зубчасту стіну і пройшов через великі ворота внутрішній двір. Там тинялося чоловік шість солдатів, а в затінку муру поволі походжав комендант форту майор Мелард. Забачивши капітана Блада, він зразу ж зупинився і віддав йому честь, як і належало за статутом, але його щетини з цівуса настовбурчились і під ними промайнула зловісна посмішка. Та увагу Пітера Блада привернуло зовсім інше. Праворуч від нього розкинувся великий сад, у глибині якого білів будинок, резиденція губернатора. На головній алеї поміж пальмами та сандаловими деревами він помітив самотню «Міс Бішоп». Мимоволі прискорюючи ходу, Блад перейшов подвір'я і порівнявся з Арабеллою. «Доброго ранку, міс!» – привітався він, знімаючи капелюх, і додав з легким докором. «Як це жорстоко, змушувати мене ганятися за вами в таку спеку!» «А чому ж ви в такому разі ганяєтесь?» – байдуже відповіла дівчина, надзвичайно приваблива в своєму білому вбранні. Я поспішаю, сухо додала вона. Прошу вибачити, але я не можу приділити вам уваги. Ви, здається, не поспішали, поки я не підійшов до вас. Спробував жартівливо заперечити Блад, та хоч його тонкі губи і посміхалися, в блакитних очах промайнув якийсь незвично суворий вираз. «І якщо ви це помітили, сер, то мене дивує ваша настирливість. Це був виклик блад ніколи не ухилявся від поєдинку. «Слово честі, ви могли б дати хоч яке-небудь пояснення», – зауважив він. «Адже тільки заради вас я не цігнув цей королівський мундир. Та може вам неприємно, що його носить розбійник і пірат?» Арабелла знизала плечима і одвернулася з почуттям образи і каяття. Однак, боячись виявити своє каяття, прикрилася образою я роблю все, що в моїх силах. Тобто, час від часу займаєтеся милосердям. І Блад знову спробував посміхнутися. Бог свідок, я вдячний вам і за це. Може, це самовпевненість, але я ніколи не забуду, що в часи, коли я був тільки рабом на плантаціях вашого дядечка на Барбадосі, ви ставились до мене з більшою прихильністю. Це правда. Але і ви в ті дні мали більше підстав розраховувати на цю прихильність. Тоді ви були просто нещасною людиною. Mm. А ким же ви назвете мене тепер? Тільки не нещасним. Про ваше велике щастя на морях складалися легенди. Та є чутки про ваші успіхи і в інших справах.